Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma 'allamtana wa udhni ilma. Amma ba'd. Yani Nə qədər həm sənalar, təriflərləsək də və yani Allah Teala yani bunların hamısına layiqdir və həmçində nə qədər etsək də azdır. Çünki Allah Teala yani, hər bir kəndi yeməsinə görə şüfe edilməli, undulmamalı və itaət edilməli və üsyan, yəni asilik edilməlidir. Elbəttə ki Allah-u Teala yani bizi ibadə yaradır, yani ibadət etmək istəyir. İbadət de nedir? İbadət de Allah-u etmək. İbadət de Allah-u itaat itaət etmək. Yəni, əmirlərini yerinə yitirib qadağanlarından çəkinmək. Və kim yerinə yitirərse allah'ın ın əmirlərini, qadağanlarından çəkinərse, Allah-u Teala ona qurtuluşu, yəni cənnəti vəhlilmişdir Və kim asi olarsa, əmirlərini yerinə yetirməzsə Yəni artıq o əzaba layiqdir Və Peyğambər s.ə.v. də buyurur ki Kull ümməti yədxulunəl cənnətə illə mən əbə Yəni ümmətimin hamısı cənnətə daxil olacaq Sistemiyəndən başqa Və men yəbəyə Rasulullah deyirlər ki, ey Allahın Rasulu, kim cənnətə girmək istəməz? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, "Men ataani daxala'l-cenne." Kim məni itaf edərsə cənnətə daxil olar, kim asılarsa, və men ataani faqad aba. Kim məni asılsarsa, artıq istənmişdir. Həmin üçün Allah təala yəni itaat edib saleh, yəni iman gətirib saleh əməl işləyənlərə də Yani mükafatlar hazırlamıştır. Ve hem için bildirmiştir ki yani müminle, yani müslümanla fasik bir olabilmez. Secde Suresinde Allah-u Teala buyurur ki اَتَ مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُنْ Yani iman getirenle fasik bir olar mı? لَا Yani asla bir olmazlar. Yani fasik mümin hiç vaxt bir olmaz. Yani fasik kimdi? Fasik itaətdən çıxan. Yani Fasik itaətdən çıxan. Yəni, Allahın emirlərini asıl olan. Allahın emirlərini yerine yitirmeyən. Və həmçində qadagallarını işleyən insana nə deyilir? <Gülüyor> Fasik deyilir. <Gülüyor> İlə yəstəvun. Əməl ləzīnə əmən və amilu səlihəti fələhum cənnətül mə'və. İman getirir səlihəməl işleyənləri üçün nə vardır? Cənnət, məvə cənnətlər vardır. Nuzulən biməkənu yəmə İftiklərə, amələrinə görə bir ziyafet olaraq. وَمَا الَّذ۪ينَ فَسَقُوا فَمَعْوٰهُمُ النَّارِ Fasirlərə gəldikdəyse, onların düşəcəyi cehənnəmdir. كُلَّمَا اَرَادُوا اَنْ يَفْرُجُوا مِنْهَا اُعِيدُوا ف۪يهَا Her defa onlar cehənnəmden çıkmaz dedikdə, اُعِيدُوا ف۪يهə, oraya qaytarılacaq. Və qeylələrə onlara deyəcək ki, zuqū azāban nāril bihi tukaddibūn. O yalan faydığını, o cehannam azabını dadın. Hə yani dünyada kim yalan faydılır, indi isə dadəyən. Yani bu ayə hicən fatixlərdən bəz, yəni kafir fatihlərdir. Yəni iki yerə bölünür, müsəlman fatixi də kafir fatixi. Yani insan insandan yalançı çıxıbsa, o müsəlman fatixi Əgər tam çıxıbsa itaəyətdən, o kafir qazıqdır. Yəni ayetdə qasit olunan, hər dəfə çıxmaq istədikdə qaytarılacaq, yəni çıxabilməyəcək orada qasit olunan kafirlik. Sonra Allah-u Teala buyurur ki, وَلَنُضِيقَنَّهُم مِنَ الْعَذَابِ الْأَذِنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ الْعَلَّهُمْ يَرْجُعُنْ Biz onlara böyük azabdan əvvəl dünyadaykən, yaxın azabı, küçük azabı, aydanlar. Və men azrə mimmen zikira bi ayati rabbihi thumma a'rada Allahın